Contele de Montecristo de Alexandră Dumas pista 55. Contele de Montecristo Volumul 3. Capitolul 1. Ni se scrie din Ianina. Franț ieșise din camera lui Noartie, clătinându-se și atât de buimăcit, încât până și Valentanei se se milă de el. Vilfor, care nu rostise decât vreo câteva cuvinte, fără șir și fugise în cabinetul său, primi peste două ore următoarea scrisoare. După cele destăinuite azi dimineață, domnul Noartie de Vilfor nu-și poate închipui că ar mai putea fi posibilă o căsătorie între familia sa și aceea a domnului Franz de Pinie. Domnul Franz de Pinie se gândește cu groază că domnul de Vilfor, care părea să cunoască faptele povestite azi dimineață, nu l-a înștiințat din vreme cu privire la aceasta Oricine l-ar fi văzut atunci pe magistrat încovoiat sub lovitură N-ar fi putut crede că o prevăzuse Într-adevăr, nu-i trecuse niciodată prin gând că tatăl său Va împinge sinceritatea sau mai bine zis asprimea Până la a povesti asemenea fapte E adevărat că niciodată domnul Noartie Căruia puțin îi păsa de părerea fiului său nu se gândise să lămurească faptele față de Wilfor, și că acesta din urmă crezuse întotdeauna că generalul de Cuesnăl sau baronul de Pinie, oricum i s-ar fi spus, fie după numele făurit de el, fie după numele ce i se dăduse, murise asasinat și nu ucis într-un duel cinstit. O scrisoare atât de tare venind din partea unui tânăr care până atunci îl respectase în mod deosebit, era ucigătoare pentru orgoliul unui om ca Vilfor De-abia intrase procurorul în cabinet când soția sa veni să-l vadă Ieșirea lui Franz chemat de către domnul Noartie, îi mirase într-atâta pe toți Încât situația doamnei de Vilfor, rămasă singură cu notarul și cu martorii, devenise din clipă în clipă mai stânjenitoare atunci doamna de Vilfort se hotărâse și plecase spunând că se duce să vadă ce se întâmplă. Domnul de Vilfort se mulțumise să spună doar că, în urma unei explicații între el, domnul Noartie și domnul Pinie căsătoria Valentanei cu Franț nu mai putea avea loc. Doamnei de Vilfort nu era ușor să repete ceea ce auzise, de aceea, reîntorcându-se, ea se mulțumise să spună că domnul Noartie, având la începutul convorbirii un fel de atac de apoplexie, semnarea contractului fusese în mod firesc amânată pentru câteva zile. Știrea aceasta, oricât de falsă era ea, părea atât de ciudată în urma celorlalte două nenorociri asemănătoare, încât cei de față se priviră mirați și plecare fără să spună un cuvânt. În acest timp, Valentan, fericită și înspăimântată totodată, după ce îl îmbrățișase pe bătrân și îi mulțumise pentru că sfârmase astfel, dintr-o singură lovitură, un lanț pe care i-a începuse să-l creadă de nesfărâmat, ceruse voie să se retragă în camera ei ca să se liniștească, iar îi făcuse semn din ochi că îi îngăduie să se ducă. Dar în loc să se urce în camera ei după ce ieși, Valentan porni pe coridor și, deschizând ușa, alergă în grădină. În mijlocul tuturor întâmplărilor care se îngrămădiseră unele peste altele, o spaimă înăbușită îi strânse într-una inima. Ea se aștepta din clipă în clipă să-l vadă apărând pe Maximilian, palid și amenințător ca Ravenswood, la căsătoria Luciei de la Mermur. Într-adevăr, era și timpul să ajungă la poartă. Maximilian, care bănuise ce avea să se petreacă văzându-l pe domnul de Vilfort, îi urmărise. Apoi, după ce-l văzuse pe Franți intrând, îl văzuse ieșind și reîntorcându-se împreună cu Albert și cu Chateaurenau. Pentru el nu mai exista așadar niciun fel de îndoială. Atunci se repezise în ograda cu lucernă, gata pentru orice, și sigur că, de cum va putea scăpa, Valentin va alerga la el. Maximilian nu se înșelase. Privind printre scânduri, el o văzut pe Valentani vinduse și alergând spre poartă, fără să se mai ferească așa cum făcea de obicei. La prima privire pe care i-o aruncă, Maximilian se liniști. La primul ei cuvânt, sări în sus de bucurie. Salvați, spuse Valentan. Salvați, repetă Morel, neputând să creadă într-o asemenea fericire. Dar cine ne-a salvat? Bunicul. Iubește-l din toată inima, Maximilian!" Morel se jură că îl va iubi din toată inima pe bătrân și nu-i veni greu deloc să o facă. În clipa aceea, el nu numai că îl iubea cum se iubește un prieten sau un tată, ci îl adora ca pe un Dumnezeu. Dar cum s-a întâmplat?" întrebă Morel. Ce mijloc a folosit?" Valentan era cât paci să-i povestească tot. Dar gândindu-se că în adâncul acestor întâmplări există o taină cumplită, care poate nu e numai a bunicului, îi răspunse Îți voi povesti mai târziu. Când? Când voi fi soția ta?" O astfel de făgăduială era în stare să-l facă pe Maximilian cum nu se poate mai înțelegător. De aceea el înțelese că trebuie să se mulțumească cu atât cât știa și că era de ajuns pentru o singură zi. Totuși, nu plecă până ce nu obținu făgăduia la Valentanei că o va vedea în seara următoare. Valentanei făgădui ce voia. În ochii ei totul se schimbase și, cu siguranță că era mai ușor să creadă acum că se va mărita cu Maximilian, decât i-ar fi fost cu o oră mai înainte să creadă că nu se va mărita cu Franț. Între timp, doamna de Vilfort se urcase la noartie. Noartie se uită la ea cu privirea sumbră și severă cu care avea obiceiul să o primească. Domnule," începuia, nu mai e nevoie să vă spun că nunta valântanei nu se va mai face, fiindcă ruptura a avut loc aici." Noartie rămase neclintit. Dar ce nu știți," continuă doamna de Vilfor, este că eu m-am împotrivit din totdeauna la căsătoria asta." Și că ea urma să se facă în afara voinței mele Noartie și privi Nora așteptând parcă o explicație Acum, când căsătoria care știu cât vă era de neplăcută nu va mai avea loc Vin să vă fac o rugăminte pe care n-ar putea să vă facă nici domnul de Vilfor și nici Valentan Privirea lui Noartie întrebă despre ce rugăminte e vorba Vin să vă rog, continuă doamna de Vilfor fiindcă numai eu am dreptul să fac asta, fiind singura care nu va primi nimic. Vin să vă rog să-i redați valentanei, n-am să zic bunăvoința, fiindcă a avut-o întotdeauna, ci averea dumneavoastră. Privirea lui Noartie rămase o clipă nehotărâtă. Se vedea cât de colo că el caută motivele pentru care i se făcuse o astfel de rugăminte și că nu le putea găsi. Pot nădăjdui oare că intențiile dumneavoastră se potrivesc cu rugămintea mea? Da, făcu Noartie. În cazul acesta plec, recunoscătoare și fericită totodată, spuse doamna de Vilfor. Și salutându-l pe Noartie, ea plecă. Într-adevăr, Noartie trimise chiar a doua zi după notar. Primul testament furupt și se întocmi unul nou, în care el îi lăsa toată averea valentanei cu condiția să nu-l părăsească niciodată. Unii s atunci că domnișoara de Vilfor, moștenitoarea marchizului și a marchizei de Saint-Meran, recăpătându-și bunăvoința bunicului ei, va avea într-o bună zi un venit de aproape 300.000 de livre. În timp ce în casa lui Vilfor se desfăcea căsătoria, Contele de Morser primise vizita lui Monte Cristo și, ca să-și arate graba sa de a-i răspunde lui Danglar, își îmbrăcase uniforma de gală cu epoleții de locotenent general, se împodobise cu toate decorațiile și poruncise să îi se pună la trăsură cei mai frumoși cai. Astfel gătit, el porni spre strada șose Dantan și se anunță lui Danglar care își făcea socotelile de sfârșit de lună. De vreo câteva vreme... Timpul cât își făcea socotelile devenise cel mai nepotrivit timp pentru a-l găsi pe bancher bine dispus. De aceea, la ivirea vechiului său prieten, Danglar lo un aer măreț și se propti în fotoliu. Morser, atât de bățos de obicei, avea acum din potrivă o înfățișoare veselă și binevoitoare. Și fiind aproape sigur că introducerea avea să-i fie bine primită, el nu vorbi pe ocolite, ci începu început de-a dreptul. iartă mă baroane, ne învârtim de multă vreme în jurul celor discutate de mult. Rostind cuvintele acestea, Morsăr se aștepta să vadă înseninându-se chipul bancherului, a cărui mohorâre credea că se datorește tăcerii sale. Dar, lucru aproape de necrezut, chipul lui Danglar deveni din și mai nepăsător și mai rece. Iată de ce se oprise Morser în mijlocul frazei începute. Despre ce am discutat, domnule Conte? Întrebă Danglar ca și cum ar fi căutat zadarnic să înțeleagă ce voia să spună generalul. Ei, dar văd că ești formalist, nu glumă, dragul meu, și mi-amintești că trebuie să fac ceremonialul după toate regulile, răspunse Morser. Foarte bine, iartă-mă. Cum n-am decât un fiu și cum e pentru prima dată că mă gândesc să-l însor, abia am fac ucenicia. Iată că mă execut. Și Morser, cu un zâmbet silit, se ridică, făcu o plecăciune adâncă în fața lui Danglar și îi spuse. Domnule baron, am onoarea să vă cer mâna domnișoarei Eugenie Danglar, fica dumneavoastră pentru fiul meu, vicontele Albert de Morser. Dar, în loc să-i primească cererea cu bucuria la care Morser se aștepta, Danglar se încruntă și, fără să-l poftească să ia loc pe Contele care rămăsese în picioare, îi răspunse. Domnule Conte, înainte de a da un răspuns, trebuie să chipzuiesc." Să chipzuiești?" glăsui Morser din ce în ce mai mirat. N-ai avut destul timp să chipzuiești de acum opt ani de când am vorbit pentru prima dată despre căsătoria asta?" Domnule Conte, răspunse Danglar, se ivesc în fiecare zi lucruri noi și ele te împing să-ți revizuiești hotărârile pe care le credeai luate. Cum asta? întrebă Morser. Nu te mai înțeleg, baroane. Vreau să spun că de vreo două săptămâni niște împrejurări noi... Dăm voie, îl întrerupse Morser. E sau nu e o comedie asta pe care o jucăm? Cum o comedie? Da, să vorbim deschis. Nici eu nu vreau altceva." L-ai văzut pe domnul de Montecristo? Îl văd foarte des," răspunse Danglar, clătinându-și gușa. Îmi e prieten." Ei bine, ultima dată când l-ai văzut, ei spus că par uituc și nehotărât în privința căsătoriei?" Da." Iată-mă, nu sunt nici uituc și nici nehotărât, după cum vezi. Din moment ce vin să te somezi, să-ți ții făgăduiala." Danglar nu răspunse. Ți-ai schimbat cumva părerea?" adăugă Morser. Sau nu mai făcut să-ți cer fata decât pentru plăcerea de a mă umili?" Danglare își dădu seama că dacă va continua discuția pe tonul de până acum, lucrurile puteau lua o întorsătură neplăcută pentru el. Domnule Conte," răspunse el, trebuie să fii pe drept cuvânt mirat de rezerva mea și te înțeleg. De aceea crede-mă că mie însumi îmi pare rău, dar abținerea e poruncită de unele împrejurări deosebit de serioase. Astea sunt vorbe în vânt, dragă domnule, îi zise contele. Cu ele s-ar putea mulțumi primul venit, dar contele de morsări nu este primul venit. Și când un om ca el vine la un alt om să-i amintească de cuvântul dat, și când omul acesta își calcă făgăduiala, el are dreptul să ceară să-i se arate pe loc un motiv ca lumea. Danglar era laș, dar nu voia să lase să se vadă. Tonul lui Morser îl înțepase. Va să zică, motivul pe care ți l-am dat nu ți se pare ca lumea?" întrebă el. Ce vrei să spui?" Că am eu un motiv ca lumea, dar îmi vine greu să-l arăt." Îți dai seama totuși că nu mă pot mulțumi cu abținerile dumitale," spuse Morser. Un singur lucru mi se pare limpede în orice caz." refuz să ne înrudim." Nu, domnule," răspunse Danglar, îmi amân hotărârea și atâta tot." Îmi închipui că nu o să ai pretenția să mă supun toanelor dumitale într-atâta, încât să aștept liniștit și umil să-ți revină iar bunăvoința." Atunci, domnule Conte, dacă nu mai poți aștepta, ia planurile noastre drept nevalabile." Contele, își mușcă buzele până la sânge ca să-și împiedice izbucnirea la care îl îmboldea firea lui trufașă și iritabilă. Înțelegând totuși că într-o asemenea situație ar putea ne deveni caragios Se îndreptă spre ușa salonului, dar răzgândindu-se, se reîntoarse Un nor îi umbrise fruntea, lăsându-i în locul trufiei jignite urma unei frământări nedeslușite ea ascultă dragă Danglar!" spuse el. Ne cunoaștem de atât amar de vreme și prin urmare ar trebui să avem grijă unul de altul." Îmi datoreze o explicație. Ar fi bine măcar să știu prin ce întâmplare nenorocită fiul meu și-a pierdut dreptul la intențiile bune pe care le aveai față de el." Nu pot să-ți spun decât că n-am nimic personal cu vicontele." răspunse Danglar, redevenind obraznic pe măsură ce Morser se îmblânzea. Dar cu cine ai ceva personal?" întrebă cu glas răgușit Morser, a cărui frunte pălise. Danglar, care nu scăpa niciunul dintre semnele acestea, a țintit asupra lui o privire mai sigură decât de obicei. mulțumește că nu-ți spun mai mult." Un tremur nervos, datorit fără îndoială mâniei reținute, îl străbătu pe morser. Am dreptul, răspunse el căznindu-se cu greu să-și oprească mânia, și am de gând să-ți cer să-mi vorbești pe șleau. Ai ceva împotriva doamnei de morser? Ți se pare că nu sunt îndeajuns de bogat? Oare ai ceva împotriva părerilor mele, care sunt potrivnice părerilor dumitale? Nu-i nimic din tot ce-mi spui, răspunse d'Anglar. Dacă ar fi așa aș fi de neiertat, fiindcă atunci când mi-am dat cuvântul, le cunoșteam foarte bine. Nu, nu mai căuta degeaba. Zău, îmi e rușine că trebuie să te fac să-ți întreb conștiința. Crede-mă să ne oprim aici, să ne mulțumim cu o amânare, adică nici cu o ruptură și nici cu un angajament. Nu ne grăbește nimic ce naiba. Fata mea are 17 ani, iar fiul dumitale douăzeci și unu. În timpul ăsta vremea nu o să stea pe loc, o să aducă fapte. Unele lucruri care par întunecate acum pot fi mâine pe deplin luminate. Ba câteodată chiar cele mai cumplite calomnii se pot spulbera într-un ceas. Ai spus calomnii, domnule?" strigă Morser învinețindu-se de mânie. Așadar, sunt calomniat eu?" Domnule conte, ți-am spus că e mai bine să-i sprăvim." Așadar, va trebui să-ți rabd liniștit refuzul? Mie mai ales îmi vine foarte greu. Da, mie îmi vine mai greu decât dumitale, tale, fiindcă eu puneam temei pe onoarea de a ne înrudi, iar o logodnă desfăcută îi face mult mai mult rău logodnicei decât logodnicului. Foarte bine, atunci să nu mai vorbim, spuse Morser. Și mototolindu-și mânios mânușile, Morser plecă. Danglar observă că Morser nu îndrăznise să întrebe măcar o dată dacă din pricina lui a lui Morser El, Danglar, își luase cuvântul înapoi Seara, bancherul a avut o lungă discuție cu mai mulți prieteni Iar Andreea Cavalcanti, care stătuse tot timpul în salon împreună cu doamnele Plecă cel din urmă din locuința lui A doua zi când se deșteptă, Danglar ceru ziarele și îi fura aduse în dată el dădu la o parte trei sau patru dintre ele și l-o limparțial. La ziarul acesta era redactor responsabil poșam. Danglar rupse grăbit banderola, deschise cu frigurare nervoasă ziarul, trecut disprețuitor peste rubrica pariziană și, ajungând la faptele diverse, se opri rău răutăcios la o notiță care începea cu aceste cuvinte. Ni se scrie din Ianina Bun, spuse el după ce citi, iată un articolaș despre colonelul Fernand care, după câte se pare, mă va scuti să-i mai dau explicații domnului Conte de Morser. În același timp, adică pe la orele nouă dimineața, Albert de Morser, îmbrăcat în negru încheiat cu grijă, pășind grăbit și vorbind repezit, sosi la casa din Champelise Domnul Conte a ieșit acum aproape o jumătate de ceas, îi răspunse portarul L-a luat cu el și pe Baptistin? întrebă Morser Nu, domnule Viconte, atunci cheamă-l pe Baptistin, vreau să-i spun ceva Portarul porni după Baptistin și după o clipă se reîntoarseră împreună Dragul meu, spuse Albert, te rog să mierți -mi în discreția, dar vreau să te întreb chiar pe dumneata dacă stăpânul nu e într-adevăr acasă nu este, domnule, răspunse Baptistin. Nici pentru mine? Știu cu câtă plăcere vă primește domnul Conte și m-aș fări să vă confund pe dumneavoastră cu ceilalți oameni. Ai dreptate, fiindcă am să-i vorbesc despre o afacere foarte serioasă. Crezi că o să zăbovească mult? Nu, fiindcă și-a poruncit dejunul pentru orele zece. Bine." Am să dau o raită prin șampelize și la zece mă întorc. Dacă domnul conte se reîntoarce înaintea mea, spune-i că îl rog să mă aștepte. N-am să uit, puteți fi siguri de asta. Alber își lăsă trăsurica la poarta contelui și porni să se plimbe pe jos. Trecând pe dinainte aleii văduvelor, îi se părucă recunoaște caii contelui așteptând dinaintea poligonului de tragere al lui Gosse. Se apropie deci și după ce își dădu seama că nu se înșelase, îl recunoscu și pe vizitiu Domnul conte e la tragere?" întrebă Morser Da, domnule," răspunse vizitiul Într-adevăr, de când se apropiase de poligon, Morser auzise mai multe împușcături El intră În grădiniță se afla un pasnic Iertați-mă," îi spuse pasnicul dar domnul Viconte va binevoi să mai aștepte o clipă? De ce să aștept Filip? Întreba Albert care fiind un obișnuit al poligonului Se miră de o preliște aceasta de neînțeles Fiindcă persoanei care trage în clipa de față îi place să fie singur Și nu trage niciodată de față cu cineva Nici chiar de față cu dumneata, Filip? După câte vedeți, domnule, am ieșit din cabină și cine îi încarcă pistoalele? Servitorul său. Un nubian? Un negru? Tot una e. Îl cunoașteți pe boierul care trage acum? Chiar după el am venit, îmi e prieten. Atunci se schimbă lucrurile. Am să intru să-l anunț." Și Filip, împins de curiozitate, intră în cabina de scânduri. După o clipă, Monte Cristo se-i în prag. Iertați-mă că v-am urmărit până aici, dragul meu conte, îi spuse Albert, dar vreau să vă spun mai întâi că nu e vina servitorilor dumneavoastră și că numai eu sunt indiscretul. Am fost la dumneavoastră acasă. Mi s-a spus că ați ieșit la plimbare, dar că vă veți reîntoarce la orele zece pentru dejun. M-am gândit să mă plimb și eu, așteptând să se facă ora zece, și plimbându-mă, v-am zărit caii și trăsura. Cuvintele dumitale mă fac să nădășduiesc că vom dejuna împreună. Nu mulțumesc. Nici nu poate fi vorba de un dejun la ora asta. Poate că voi lua masa ceva mai târziu. Din nefericire, însă, nu cu oameni plăcuți. Ce naiba tot vorbești? Dragă Conte, astăzi mă bat în duel. Dumneata? Și de ce? Ca să mă bat, se înțelege. Da, înțeleg eu, dar din ce pricină? Fiindcă îți dai seama, te poți bate pentru tot felul de lucruri. Ca să-mi apără onoarea. Atunci e serios. Atât de serios, încât vin să vă rog să-mi faceți un serviciu. Care anume? Să-mi fiți martor. Atunci e grav de tot. Să nu mai vorbim aici. Hai la mine acasă. Ali, toarnă-mi apă. Contele? Își suflecă mânecile și trecu în măruța din față, unde trăgătorii au obiceiul să se spele pe mâini. Ia intrați puțin, domnule Viconte," șopti Filip. O să vedeți ceva nostim." Morsări intră. În loc de ținte, pe panou erau prinse cărți de joc. De departe lui Morsării se păru că e un joc întreg. Se aflau acolo cărți de la as și până la zece. Erați pe cale de a juca un pichet?" Întreba Alber. Nu, îi răspunse contele, eram pe cale să fac un rând de cărți. Cum asta? Da, aici nu se aflau decât ași și doi. Numai că gloanțele mele au făcut din ele treiuri, cinciuri, șeptari, optari și decari. Alber se apropie. Într-adevăr, gloanțele, în linie perfectă și la distanțe cu desăvârșire egale, înlocuiseră semnele lipsă și găuriseră cartoanele în locurile unde ar fi trebuit să fie desenate punctele. Mergând spre țintă, Morser culese de pe drum câteva rândunele care avuseseră neprevederea să treacă în bătaia pistolului și pe care contele le deoborâse. – Drace! – făcu Morser. – Ce să-i faci, dragă viconte? – răspunse Monte Cristo ștergându-și mâinile cu ștergarul adus de Ali. Trebuie să-mi folosesc clipele de vie. dar hai să mergem, te aștept!" Se urcară amândoi în cupeul lui Monte Cristo și în câteva clipe ajunseră la poarta cu numărul 30. Montecristo îl conduse pe morser în cabinetul său și îi arătă un scaun. Se așezară amândoi. Acum să stăm de vorbă liniștiți," spuse Monte Cristo. Vedeți bine că eu sunt pe deplin liniștit. Cu cine vrei să te bați? Cu Boșam. Cu un prieten? Totdeauna te bați cu prietenii. Cel puțin trebuie să ai un motiv. Îl am. Ce ți-a făcut?" În jurnalul de ieri seară, dar mai bine citiți, Albert îi întinse lui Monte Cristo un ziar, în care acesta citi următoarele. Mi se scrie din Ianina." Ni s-a adus la cunoștință un fapt până acum necunoscut sau cel puțin nepublicat. Fortărețele care apărau orașul au fost predate turcilor de către un ofițer francez în care vizirul Alite Berlin își pusese toată încrederea. Ofițerul se numea Fernand. Ei, și? întrebă Monte Cristo ce te supără? Cum? ce mă supără? Da. Ce-ți pasă, dumitale, că la Ianina fortărețele au fost predate de un ofițer numit Fernand? Îmi pasă pentru că pe tatăl meu, contele de Morser, îl cheamă Fernand după numele de botez. Tatăl dumitale a servit sub Ali Pașa? Adică a luptat pentru independența grecilor. Iată unde este calomnia. Ia stai, dragă Conte. Hai să chipzuim puțin. Nici eu nu vreau altceva. Ia gândește-te! Cine naibă știe în Franța că ofițerul Fernand este una și aceeași persoană cu domnul conte de Morser? Și cine se mai ocupă la ora asta de Ianina care, după câte cred, a fost luată prin 1822 sau 1823?" Păi, tocmai în aceasta constă perfidia. Au lăsat să se scurgă timpul și s-au reîntors astăzi la întâmplări uitate, ca să stârnească un scandal care poate duce departe. Eu, moștenitorul tatălui meu, nu vreau să plutească nici măcar o umbră de bănuială asupra numelui său și am să-i trimit lui Boșam, al cărui ziar a publicat nota, doi martori, iar el o va desminți. Boșam nu o să dezmintă nimic. Atunci o să ne batem în el. Nu, nu o să vă bateți fiindcă el o să-ți răspundă că în armata grecească se găseau poate vreo 50 de ofițeri pe care îi chema Fernand. O să ne batem și dacă îmi va răspunde așa. Nu vreau să las lucrurile să treacă astfel. Tata, un ostaș atât de nobil, care a făcut o carieră atât de strălucită, sau o să scrie, suntem îndreptățiți să credem că Fernand nu are nimic comun cu domnul conte de Morser, al cărui nume de botez este de asemenea Fernand. Îmi trebuie o dezmințire de plină și întreagă. N-am să mă mulțumesc numai cu atâta. Și vei trimite martori? Da. Nu faci bine. Asta înseamnă că îmi refuzați serviciul pe care venisem să vi-l cer. Îmi cunoște teoria cu privire la duel. Ți-a mai spus ce cred la Roma. Îți aduci aminte? Totuși, dragă conte, v-am găsit în dimineața asta mai adinea chiar făcând un lucru oarecum nepotrivit cu teoria dumneavoastră. Fiindcă, înțelegi, dragul meu, nu trebuie să fii niciodată exclusivist. Când trăiești la oaltă cu nebunii, trebuie să-ți faci și tu ucenicia nebuniei. Dintr-o clipă între alta, un zăpăcit care n-ar avea mai mult motiv să-mi caute ceartă decât dumneata să-i cauți ceartă lui Boșam, ar putea să mă caute pentru prima nerozie care i-ar trăsni prin minte, mi-ar trimite martor sau m-ar insulta într-un local public Ei bine, pe zăpăcitul acela aș fi nevoit să lucid. Așadar, admiteți că și dumneavoastră v-ați bate Pe naiba Atunci, eu de ce vreți să nu mă bat? N-am spus că dumneata nu trebuie să te bați Am spus doar că un duel e un lucru serios la care trebuie să chipzuiești bine Dar el... A chipzuit bine când mi a insultat Părintele? Dacă n-a chipzuit Și-ți mărturisește asta N-ai de ce să-i porți pică Dragă Conte Prea sunteți îngăduitor Iar dumneata ești mult Prea neîngăduitor Ia să vedem Să zicem că Ascultă bine ce-ți spun Să zicem că N-ai să te super de ce am să-ți spun Ascult Să zicem Că faptele arătate ar fi reale. Un fiu nu trebuie să îngăduie asemenea presupuneri cu privire la onoarea tatălui său. Ei, Doamne, trăim într-o vreme când sunt admise toate. Tocmai ăsta este răul epocii noastre. Și ai pretenția să-l schimbi?" Da, atunci când e vorba de mine. Doamne, ce ne-a neînduplecat par dragul meu. Așa și sunt." Și nu-ți place să primești sfaturi bune? Ba da, când mi le dă un prieten Pe mine, mă cresc prietenul dumitale? Da Ei bine, înainte de a-i trimite martor lui Boșam, informează-te La cine? Ei, pe naiba La ei de de pildă La ce poate să ducă amestecul unei femei în toate acestea? Ea ți-ar putea declara de pildă că tatăl dumitale n-are nimic a face cu înfrângerea sau cu uciderea tatălui ei Sau te-ar putea lumina în privința asta dacă, din întâmplare, tatăl dumitale ar fi avut nefericirea V-am mai spus odată, dragă conte, că nu pot admite o asemenea presupunere Așadar, refuz mijlocul pe care ți l-am arătat? Îl refuz. Pe deplin? Pe deplin atunci să-ți mai dau un ultim sfat Fie, numai să fie ultimul Nu-l vrei deloc? Din potrivă, chiar vi-l cer Nu-i trimite martor lui Boșam Cum? Dute dumneata la el Ar fi împotriva tuturor obiceiurilor Și afacerea e cu totul neobișnuită De ce, mă rog, m-aș duce eu însumi? Fiind ca așa Afacerea ar rămâne între dumneata și Boșam Vorbiți mai lămurit, fără îndoială Dacă Boșam e dispus să dezmintă, trebuie să-i lași meritul de a fi binevoitor Dezmințirea tot va fi făcută Dacă din potrivă refuză, o să ai timp să mai amesteci doi străini în taina voastră Nu vor fi doi străini, ci doi prieteni Prietenii de astăzi sunt dușmanii de mâine asta e bună. Îl ai ca dovadă pe Boșam. Așadar... așadar te sfătuiesc să fii prudent. Așadar, credeți că ar trebui să mă duc eu însumi la Boșam? Da. Singur? Singur. Când vrei să capeți ceva de la amorul propriu al unui om, trebuie să-i cruți amorului propriu al acestuia până și umbra suferinței." Cred că aveți dreptate." Îmi pare foarte bine. Mă voi duce singur. Du-te, dar ai face și mai bine dacă nu te-ai duce deloc. E cu neputință. Atunci fă așa. Tot e mai bine decât ceea ce voi ei să faci." Și dacă, după toate precauțiile mele, după toate mijloacele folosite, voi avea un duel, îmi veți fi martor, dragă viconte?" răspunse Montecristo cât putu mai serios. Ți-ai putut da seama că ți-am fost prieten credincios oricând și oriunde. Dar serviciul pe care mi-l este dintre acelea pe care nu ți le pot face. De ce? Poate că vei afla într-o bună zi. Și până atunci îți cer îngăduința să-mi păstrezi taina. Bine, îl voi lua pe Franz și pe Chatea Reno. pe Franz și pe Chatea Așa va fi minunat. Dar, în sfârșit, dacă mă voi bate, îmi veți da o mică lecție de spadă sau de pistol? Nu, și asta am e cu neputință. Ciudat om mai sunteți. Atunci nu vreți să vă amestecați deloc? Absolut deloc. Fie să nu mai vorbim de asta. Adio, Conte. Adio, Viconte. Morser își lo și plecă. La poartă își regăsit răsburica și, stăpânindu-și pe cât putea mânia, se duse acasă la Boșam. Boșam plecase la ziar. Albert ceru să fie dus la ziar. Boșam se afla într-un cabinet întunecos și prăfuit, cum sunt toate birourile ziarelor. Când îi fu anunțat Albert de morser, Boșam întrebă de două ori cine îl caută, apoi neconvins încă pe deplin, strigă. Intră!" Alber intră. Boșam se miră grozav, văzându-și prietenul pășind peste vrafurile de hârtie și călcând cu stângăcie peste ziarele de toate mărimile, care acopereau nu numai parchetul, dar chiar și fața pătată a biroului său. Pe aici, pe aici, dragul meu Alber, îi spuse el întinzându-i mâna. Ce vânt te aduce? Te-ai rătăcit ca degețel sau ai venit pur și simplu să mă iei la masă? Încearcă să-ți găsești un scaun. Iată, colo lângă mușcată, singura din toate cei aici care îmi amintește că mai există flori pe lume, care nu sunt flori de hârtie. Boșam, spuse Albert, am venit să-ți vorbesc despre ziarul dumitale. Dumneata, Morser, Și ce dorești? Doresc o desmintire. Dumneata, o desmintire? În legătură cu ce, Albert? Dar ia loc, te rog." Mulțumesc," răspunse Albert pentru a doua oară, făcând un semn ușor cu capul. Explică-mi." O dezmințire a unui fapt care atinge onoarea unui membru al familiei mele." Ce vorbești?" se mirăboșa. care e fapt?" Asta nu se poate." Faptul care v-a fost scris din Ianina." Din Ianina?" Da, din Ianina." Cu adevărat, nu știi ce mă aduce aici? Pe onoarea mea? Baptist, dăm ziarul de ieri!" strigă Boșam. Lasă că ți-l dau pe al meu!" Boșam în gânând. Ni se scrie din Ialina, etc., etc. Îți dai seama că e un lucru grav!" spuse Morser după ce Boșam sfârșit de citit. Ofițerul îți e cumva rudă?" întrebă ziaristul. Da!" Răspunse Albert, roșindu-se Atunci, spune ce să fac să-ți fiu pe plac?" Întrebă Boșam cu blândețe Aș vrea, dragul meu Boșam, să dezminți cele scrise." Boșam îl privi pe Albert cu o atenție care vedea fără îndoială foarte multă bunăvoință Să știi că asta o să ne târască într-o discuție nesfârșită. O dezmințire e un lucru foarte serios. Ia loc!" Am să mai citesc încă o dată cele trei sau patru rânduri." Albert se așeză iar, boșam, reciti cu și mai multă atenție decât prima oară rândurile care îi supăraseră prietenul. Vezi," spuse Albert cu hotărâre și chiar cu asprime, ziarul dumitale a insultat pe cineva din familia mea și vreau o dezmințire." Dumneata, vrei... da, eu vreau." Dăm voi voie să-ți spun că nu ești deloc curtenitor, dragă viconte. Nici nu vreau să fiu, răspunse tânărul ridicându-se. Cer dezmințirea unui fapt pe care l-ați tipărit ieri și o voi obține. Apoi, văzând că Boșam ridicase capul disprețuitor, Albert continuă să vorbească strângând din dinți. Îmi ești destul de prieten și, ca atare, Nădăjduiesc că mă cunoști ajuns de bine ca să-mi înțelegi dârzenia în astfel de împrejurări. Îți sunt prieten, morser, dar hai să mă faci să o uit dacă îmi mai vorbești așa cum mi-ai vorbit adineaori. Hai să nu ne supărăm, sau măcar să nu ne supărăm încă. Ești tulburat, ați zat, necăjit? Ia spune care dintre rudele dumitale se numește Fernan? Tata, răspunse Albert. Domnul Fernand Mondego, conte de Morser, un militar bătrân care a văzut douăzeci de câmpuri de luptă și căruia unii ar voi să-i acopere nobilele urme ale rănilor cu noroi spurcat adunat din băltoace. Tatăl dumitale? Făcu Boșam. Atunci se schimbă lucrurile. Îți înțeleg indignarea, dragă Alber. Să mai citim o dată. Și Boșam citi din nou nota. Stăruind de data aceasta asupra fiecărui cuvânt Dar ce-ți spune că Fernand din ziar ar fi tatăl dumitale, Întrebă el Nimic, știu bine, dar alții așa vor înțelege De asta vreau să dai o dezmintire. La cuvântul vreau, Boșam ridică ochii spre morsări și plecă aproape în dată Apoi rămase o clipă pe gânduri Ai să dai dezmințirea nu-i așa, Boșam?" repete Morser, tot mai mânios, deși se stăpânea cât putea. Da," răspunse Boșam, atunci e în regulă. Am să o dau, dar numai când mă voi convinge că știrea e falsă." Cum? Da, lucrul merită o de a fi lămurit și eu îl voi urmări." Dar ce vezi că ar avea nevoie să fie lămurit în asta, domnule?" Întreba Alber ieșindu-și din fire. Dacă nu crezi că ar putea fi vorba de tata, spune-o numai decât, iar dacă ți închipui că ar putea fi el, arată-mi motivul bănuielii. Boșam îl privi pe Alber cu zâmbetul său deosebit, căruia știa să-i dea nuanțele tuturor simțămintelor. Da, domnule, spuse el, fiindcă unui domn îi vorbesc. Dacă ați venit aici să-mi cereți socoteală, trebuie mai întâi să nu-mi vorbiți despre prietenie și despre alte asemenea lucruri ușuratice pe care am avut răbdare să le ascult de o jumătate de oră încoace. Și pe calea asta vom merge de acum. Luați seama! Da, dacă nu dezmințiți mărșava calomnie. O clipă. Fără amenințări, vă rog, domnule Albert Mondego, viconte de Morser. Nu le rabd nici de la dușmani și cu atât mai mult nu le rabd de la prieteni. Doriți așadar să desmint faptul cu privire la colonelul Fernand, la cărui tipărire pe onoarea mea că nu am niciun amestec. Da, asta vreau, spuse Albert care începuse să-și piardă capul. Iar dacă nu, vreți să ne batem? Continuă Boșam cu aceeași liniște. Da, răspunse Albert ridicând glasul. Atunci, iată ce am să vă răspund, scumpul meu domn," continuă Boșam. Nota n-a fost scrisă de mine și eu nu o cunoșteam, dar dumneavoastră, prin demersul făcut, mi-ați atras atenția asupra unui fapt și ea a rămas ațintită acolo și va rămâne astfel până când va fi dezmințită sau confirmată de cine trebuie. Domnule," spuse Albert ridicându-se, voi avea deci onoarea să vă trimit martori. Veți discuta cu ei locul și armele. N-am nimic împotrivă, dragă domnule. Și astă seară, dacă doriți, sau cel mai târziu mâine, ne vom întâlni. Ba nu, voi fi pe teren atunci când va trebui și, după părerea mea, am dreptul să o spun fiindcă eu am primit provocarea, n-a sosit încă ceasul. Știu că mânuiți foarte bine spada și că eu o mânuiesc așa și așa. Știu că ochiți trei ținte din șase, adică tot cam câte ochiesc și eu. Știu că un duel între noi va fi un duel serios, fiindcă sunteți curajos și fiindcă și eu sunt la fel. N-aș vrea deci să mă expun la vă ucide sau la fi eu însumi ucis de dumneavoastră, fără motiv. De data asta, eu vă pun întrebarea și într-un mod categoric. Țineți la desmințirea asta până între atâta, încât m-ați ucide dacă nu o dau? Deși v-am spus, vă repet, vă afirm pe onoarea mea că nu cunoșteam știrea? Deși vă declar în sfârșit că i-ar fi cu neputință oricui în afară de unui don Iafe ca dumneavoastră să ghicească despre cine ar fi vorba sub numele de Fernand? Țin neapărat Atunci, dragă domnule, primesc să ne tăiem gâtlejurile Dar vă cer trei săptămâni Peste trei săptămâni vă voi regăsi ca să vă spun Da, știrea este falsă și o desmint Sau da, știrea era adevărată și îmi scot spada din teacă sau pistoalele din cutie După cum veți dori Trei săptămâni, striga Albert dar trei săptămâni înseamnă trei secole în timpul cărora voi fi dezonorat. Dacă mi-ați fi rămas, prieten, v-aș fi spus, răbdare, prietene, dar mi-ați devenit dușman și am să vă spun, ce-mi pasă mie, domnule? Atunci fie, peste trei săptămâni, se-nvoi morser, dar gândiți-vă că peste trei săptămâni nu o să mai existe nici amânare, nici tertipuri care v-ar putea scăpa.